Корнел Вулріч. Однієї ночі достатньо. Розділ дванадцятий. Ішов я недовго. Через кілька секунд, пройшовши кілька кроків, вперся носом у світло ліхтаря. Я навалився всім тілом на стіну перед собою, але вона лишилась нерухомою. Повторив експеримент зі стіною праворуч, але і та не зрушила. Я натиснув на стіну, що ліворуч. Тонкі стулки м'яко відійшли, повернувшись на добре змащені петлі. Я нахилився, пройшов на другий бік і засунув за собою стулку, притримуючи їх рукою, щоб не стукнули та не видали мене. Там горіло електричне світло. Не було потреби у ліхтарі, тому загасив його та поставив на підлогу. Електрична лампа висіла на дроті, хтось залишив її увімкненою. Я оглянув простір, за допомогою якого проник сюди. Це був великий гардероб, що тягнувся майже до стелі. У нього були фальшиві дверцята, які звичайно ж не відчинялись. Вони були зроблені одним шматком. Потім я помітив у кімнаті ще один гардероб. У мене виникла підозра, що це вхід до іншого таємного коридору. Очевидно, я був у будинку Тіо Кімната, в якій я перебував, нагадувала зал засідань. Але в обстановці не було зовсім нічого китайського. Наприклад, тут була електрика, а лаву висвітлювали ліхтарі. Кімната, де я перебував, була типовим житлом людини західного стилю. Інтуїція мене не підвела. Товстун Тіо Чі ламав комедію у своїй лаві – граючи роль чемного і церемонного китайця. Меблі здавались досить старими. У кімнаті стояла конторка із кришкою, стільці і стіл, і, як я вже казав, два гардероба. Єдиною кольоровою плямою була фіранка із бусинок, яка зачиняла двері, що вели, очевидно, до апартаментів китайця. Я спробував підняти кришку конторки. Але вона не піддавалась. Закрита на ключ. Висумна скринька не була замкнена, але в ній я знайшов тільки книгу рахунків, написаною китайською. Так, Тіо Чін був не дурний. Відклав книгу, бо відчув погляд, Майже фізично відчув його. Я боявся поврухнутися. Мені здалося, що будь-який рух видасть мене. Але робити не було чого». Засунув на місце шухляду і повільно повернув голову. У кімнаті нікого не було, тільки трохи колихалася фіранка з намистин, хоча руху повітря в приміщенні не спостерігалось. Я швидко підійшов до фіранки і прислухався, і нічого не почув. За фіранкою тільки дверний отвір, а далі темрява. Вловив запах легкий аромат квіткових парфумів. Тім, я невеликий знавець у цій галузі і міг помилитись. А може запах парфумів уже раніше витав у цій кімнаті? Я повернувся до своєї роботи, оглянув кошик для паперу. Там нічого цікавого, окрім газети дворічної давнини. Тоді звернув увагу на другий ардероб. Він був прихилений до стіни, в якій були двері, приховані за завізкою знаместин. Тому я і вирішив, що другий гардероб не є входом до ще одного потайного коридору. Може це звичайна шафа для користування, а перша замаскована під неї. Придивившись, побачив, що він точно не повторює перший гардероб. Цей вищий десь на 30 см. Крім того, його основа піднята над підлогою і тримається на чотирьох ніжках. Отже, шафа не дуже стійка. І справді, коли спробував відчинити дверцята, вона захаталась. Одна з ніжок була коротшою за інші. Я дав шафі спокій. Зробив крок назад. Мене знову охопив неспокій. Але цього разу я бачив руку, що суває фіранку, і блискуче око й з довгими віями. Людина і не думала ховатися. Спочатку я побачив її обличчя, а потім повільно випливло тіло. Це була красива китаянка. Якщо китаянка красива, то примушує чоловіка відкрити рот від подиву. На ній були штани з зеленої груші і бірюзова куртка. Я завмер з напіввідкритим ротом, дивлячись на неї. І б'юсь об заклад. Я був не перший чоловік, на якого вона справила подібний ефект. Китаянка наблизилася до мене швидкими дрібними кроками і зупинилась, злегка зігнула ноги в колінах. У відповідь я підніс руку до кашкета. Жест дуже дурний, якщо враховувати становище, в якому я перебував, адже моя присутність тут була незаконною. Дівчина не висловила ні здивування, ні хвилювання. Можна було подумати, що вона чекала на мій візит. «Бо я носночас?» – промовила дівчина – я нічого не зрозумів, але промимрив щось у відповідь. Тоді незнайомка продовжила аналійською мовою, якою, мені здається, у цьому середовищі говорять усі. «О, ви, мабуть, той візитер, на якого чекав мій шанований дядечко сьогодні вночі. Отже, вона племінниця ті очина. Приємна лялечка, не те, що дядько». «Звичайно, я не був тим гостем» на якого він чекав, але на запитання відповів ствердно. «Ви капітан Паульсен?» Побачив, який погляд на мить затримався на кашкеті, потім на моїй курці. З цієї причини дівчина прийняла мене за капітана, очікуваного дядечком. Зрештою, нічого незвичайного. Він міг бути тим капітаном, який брав участь у торгівлі. Може, він командував катером, який перевозив вантаж? Я знову підніз руку до кашкета, ніби підтверджуючи слова китаянки. Мовляв, я і справді та людина, яку вона має на увазі. «Дядечко скоро буде тут», – його викликали у справах, але ненадовго, – додала дівчина. «Все йде якнайкраще», – подумав я. Він просив передати, щоб ви почували себе, як удома. «Ви прийшли звідси, капітане?» Поцікавилась дівчина, вказуючи на фальшивий гардероб. «Так. Я дуже здивувалась, побачивши вас тут. Не зрозуміла, як ви увійшли сюди. Мене чомусь не попередили знизу, що вас впустили у інші двері». Отже, лялечка добре знала, чим займаються у забігалівці мама Інес. «Ну що ж, це на краще», – подумав я. «Чим більше вона знає, тим більше можу дізнатись і я у неї». А ваші люди залишились внизу? Продовжувала китаянка, ще раз показуючи на замаскований вхід. Вона натякала на забігалівку Мама Інес. І з цього можна було зробити висновок, що зазвичай капітан вирушає сюди у супроводі членів екіпажу, напевно, щоб забрати вантаж і перенести його на судно. Так, вони знизу. Я спробував і надалі грати роль, щоб отримати якомога більше інформації. І перш за все хотілося знати, скільки часу я маю у своєму розпорядженні. «Як ви гадаєте, коли повернеться ваш дядечко?» – запитав я. «Скоро повернеться, він пішов шукати друге авто. Сказав, що сьогодні вночі знадобиться принаймні ще одна. Доручив мені сказати вам це». Він сказав, що ви зрозумієте. Звичайно, я зрозумів. Сьогодні вночі планувалася відправка великої кількості вантажу. І потрібне ще одне авто для підкріплення. Може, ви п'єте чашку чаю, капітане, поки чекаєте? Це було схоже на абсурд. У тій ситуації, в якій я знаходився, спокійно пити чай. Я похитав головою. Вийшло так, ніби зневажливо ставлюсь до чаю Тоді вона виправилась Звичайно, я маю на увазі той чай, який подобається капітанові Дядечкове рисове вино Зрозуміло, що ця дівчина ніколи не бачила капітана Паульсена Але, мабуть, частенько шпигувала, підслуховуючи розмови, які влаштовував дядечко Я спробував вивернутись Хотів, щоб вона залишилась зі мною. Потрібно було виводити в неї якомога більше інформації. Але дівчина вже зігнула коліна і віддалялась. Щоправда, коли відкрилась завіса із намистин, кілька ниток заплутались, чи то в гудзики, чи то в іншу частину одягу. Китаянка спробувала звільнитись, але їй не вдалося, і вона кинула на мене благаючий погляд. Я поспішив на допомогу. Дівчина хоч і заплуталась, але була вже по той бік фіранки. Тому мені довелося розплутувати нитки, щоб дістатись до неї. Отут, тут, біля зап'ястя», – казала вона. Наші руки сплилися в один вузол з мотками ниток, які переплутались ще раз. І тут я раптом відчув, як щось кольнуло мене у тильну частину моєї долоні. Тут я відразу ж запитав. «Що це було? О, мені дуже шкода!» – попросила вибачення китаянка. «Мабуть, подряпена шпилькою з рукава?» Я помітив, що дівчина тут же таємниче звільнилась від фіранки. Вона зробила легкий уклін, зігнувши коліна і зникла у темряві. А я так і стояв і безлуздо дивився на тильний бік долоні. Кинувши на остаток погляд у тому напрямку, куди втекла дівчина – я повернуся до контори, знову відновив свої спроби зрушити кришку. Незабаром я помітив, що меблі чинять менше опору. На мить навіть здалося, що кришка почала поступатись, однак то був обман. Кришка залишалась на своєму місці, мене ввели оману мої ж руки, що стали важкими. Вони не тягли кришку, а лише трималися за неї. У душу почало закрадатись бажання відмовитись від спроб. Навіщо ці пошуки? І тут до мене дійшло, що я майже повністю нерухомий. Руки лежали на конторці, але я не міг ними рухати. Щоправда, залишався ще невеликий сплеск енергії, я майже за інерцію востанє рвонув кришку, але безуспішно, у такому положенні і завмер. Я зацепенів. Голова крутилась, мене хитало. Тепер замість того, щоб намагатись відкрити кришку, притулився до неї, намагаючись утриматись на ногах. Втратив почуття рівноваги, хотів піти в один бік, але мене понесло в інший. Втім, це не надто мене непокоїло. Я мало не впав, але в останній момент хопився за край столу. Раптом фіранка із бусинок розсунулася, і в кімнату увійшли один за одним чотири людини. Ось вони, мене взяли, і година минула. Попереду був тостунті очі, за ним слідкував світоволосий тип з худим обличчям, з ростом не менше метр вісімдесяти п'яти, в такому ж кашкеті, як у мене. На ньому був піджак, вузький, не наче побував під дощем. Напевно, це і є капітан судна, типовий представник Скандинавії. Обличчя настільки худе, що здавалося, що людину поховали на три дні, а потім витягли з могили. Позаду була парочка вантажників. Вони хоч і були білий раси, але такі засмаглі та обвітрені, що нагадували копчені ковбаси. Насамперед мене вразило, як змінився ті очі про те, що він ламає комедію, я підозрював із того самого моменту, коли вперше побачив крамаря. Тепер він більше не грав роль солодкого торговця з руками ліниво складеними на животі. Тепер він говорив досконалою англійською. Разом із його доброзичливістю та сонливістю зникли і вуса. Єдине, що в ньому залишилось незмінним, це орядність. Рухаючись рішуче, але неквапливо, чоловіки оточили мене. Маю сказати, що їхні дії, повільні та надійні, зовсім не здавались загрозливими. Жодних драматичних жестів, жодного насильства. Просто демонстрація переваги, перечуття забави. Ні, вони не схожі на людей, які схильні до насильства. Навпаки, мабуть, вони збирались розважитись. Я кіт із мишкою, мишка, яка перебуває у стані зацепення. Тільки підморни, і вони попрацюють за вісьмох. Першим почав ті очі. Дивіться, клієнт. Що ви скажете, друзі? Клієнт до того ж після закриття магазину. Капітан з ходим обличчям, обрамленим білим волоссям показав два білих і три чорних зуби. Десять років тому ця гримаса, можливо, зображала посмішку. Зараз же про неї не могло бути і мови. «І ніхто його не помічає? Ну що ж за порядок у вас, чи не? Ви ж втрачаєте прибуток, чорт забирай!» Чин посміхнувся. «О, якщо справа тільки в цьому, ми його миттю обслужимо!» Китаєць чемно вклонився. «Може, шукаєте щось?» Він ляснув у долоні. «Стілець для пана, чого ви чекаєте?» Я отримав несподіваний удар ззаду під коліна та впав на стілець. Сидів і не рухався, і отопіло дивився на них. І відчував, як тяжіють повіки, хотілося опустити їх. «Гаразд», – сказав я. Двоє моряків стояли, притулившись до стіни і весело дивились на господарів. Капітан сидів переді мною на іншому стільці. Він був занадто високий, щоб сидіти як людина із нормальною статурою. Тому просто перекинув свої довгі ноги через стілець і осідлав його. Сердечність, яку вони виставляли на показ, була зловісною. «Може, він прийшов пошукати когось?» – сміючись промовив капітан. Чому не питаєте, кого він шукає? Мені здається, я знаю, кого він шукає. Ну, хай подивиться, покажіть. Чин йому підіграв. Дві з фірми завжди задовільняти клієнта. Клієнт ніколи не повинен йти незадоволеним. І обов'язково має отримати те, на що заслуговує. Капітан нервово засміявся. А ну, Чин, уяви його друга. І продовжив. «Не муч клієнта, бачиш, він весь на голках». «Пауль Сенте, ви змушуєте мене розкривати професійні секрети», – поскаржився китаєць. Але потім узяв ключі та відчинив шафу. Розкрив обидві стулки ширше, щоб я краще міг бачити. Обличчя людини, що висіло в гардеробі, здавалося мені знайомим. «Але я не був упевнений». Ось до якого стану його довели. Фотографія для пана і пані, щоб показати друзям. Мотузка проходила під пахвами і кріпилась до гака у верхній частині шафи. Якщо придивитися краще, верх шафи замінено на залізні крати. Ви ж його шукали, правда? Хитро посміхнувся Чин. Ні, роздратовано промовив я у відповідь. Я прийшов сюди в пошуках брудного собаки, який стромив ніж у. Я не міг закінчити фразу. Чин зачинив дверцята, зобразивши жест розчарування. О, виходить, ми помилились? Пауль Сент ударив руками по колінах. Тепер зрозуміло, ось чому не сказали про це відразу. Дивіться, зараз я покажу вам фото. Ви ж хотіли побачити знімок, зроблений цим. Він кинув у бік шафи. Мій марений поляд перемістився на Пауль Сента. Капітан порився у внутрішній кишені піджака, витяг засалений гаманець і витяг із нього блискучий негатив. Щоправда, це не дуже гарне фото для показу. Попросив вибачення капітан. Простягнув мені негатив. Я хотів взяти знімок, але він опинився поза моєю досяжністю. Витяг руку ще далі, але негатив знову виявився недосяжним. Нате візьміть, уявляю, з яким задоволенням будете розглядати це фото, казав Поль Сент. Очевидно, він вважав свій жарт вдалим. Ну, що ж ви кажіть, що бажаєте бачити? А коли даю негатив, вам чомусь не берете. Я простягнув руку, наскільки міг, але все скінчилося тим, що впав на підлогу. Почув вибух сміху, очі закрились. Мені були байдужі ці огидні обличчя, але нічого не закінчилось. Мене підняли, посадили на стілець, і я знову підняв повіки. Пульсен тримав тепер негативно світлі та з цікавістю розглядав його. «О, я сам розкажу вам, що не знімку», – сказав він. «Ви зі свого місця все одно не розберете. Отже, видно обличчя місіс, а поряд вище, а ось щось стирчить у боці у місіс». Чин підштовхнув його, щоб він продовжував. «Так, це ж ніж, що вже увійшов до тіла. Щоправда, обличчя того, хто встромив, не видно» але на тильній стороні долоні вбивці виколота зірка, як ось ця. Це ви вбили Єву. Зараз я пригадую у тому натовпі, крутився поряд з нами тип, дуже схожий на вас. У капітана з'явився на обличчі важливий вираз. Він повернувся до чина. Думаю, я маю зберегти це фото на згадку. Але я маю дівчину в Штатах, яка мене чекає. А тут я в компанії з іншою жінкою. Моїй дівчині це може не сподобатись. Чин весело посміхнувся. Ви не фотогенічні, Пауль Сент. Дуже погано вийшли на фото. Капітан кивнув і погодився. Можливо, на іншому фото вийду краще. Він запалив сірник і дивлячись на мене, щоб добре бачити реакцію, почав повільно наближати негатив до полум'я. Ще б не зрозуміти його, я простягнув руку і спробував схопити негатив. Але капітан був напоготові, відкинувся на стільці, не підводячись, і продовжував тримати негатив поруч із полум'ям. Я хитнувся вперед і впав би на підлогу, якби мене вчасно не підхопило двоє моряків. Вони знову кинули мене на стілець. «Тепер дивіться уважно!» – посміхнувся Паульсен. Полум'я перейшла на негатив. Плівка тільки мить вагалась, починаючи горіти, а потім яскраво спалахнула і зникла без диму. Через секунду полум'я згасла, і капітан опустив на підлогу щіпку попелу. Гнів розпирав мені груди, але я не знав, що робити – «Як реагувати?» Голос Чина вібрував від сміху. «Дивіться на нього, мій друже. Він утомився. Напевно, місцевий клімат не підходить». Один з моряків схопив мене за волосся і сильним ривком підняв голову, що впала на груди. Від різкого болю я розкрив очі. «Потрібно змінити обстановку?» – зауважив Паульсен. Може, морський бриз розбудить його. У таких випадках немає нічого кращого за морського повітря. Я візьму його з собою ненадовго, коли поїду. Заодно захоплю і другого, котрий у шафі. Їм обом потрібне свіже повітря. О, «Ви хочете взяти їх на борт? Безкоштовно?» – здивувався Чин. Безкоштовно до певної точки за курсом, уточнив здаровань. Ця фраза розбудила мене, а я вже був і задрімав на мить «Ви добре плаваєте?» – запитав мене капітан Але б'юся об заклад, що не так спритно, як акули, які дрейфують між цими островами Я їх добре знаю Чин посміхнувся «У нього немає зубів, як у цих бістів» Я знову підняв голову на мить, потім знову ткнувся під боріддям у груди. Паульсен посміхнувся. Він дуже стомився, навіть слухати не хоче. Не зрозумів жодного слова з того, що ми говорили. У всьому ваша племінниця вина. Після цього час побіг швидше. Я побачив, як відкрили замаскований вхід до таємничого коридору. Із гардеробу наполовину висунувся якийсь тип. Він повернувся до Чина, пробурмотів щось китайською і тут зник. Чин наказав двом морякам, вказуючи на мене, зв'яжіть його. Товстий китаєць, незважаючи на огрядність, міг би при необхідності рухатись дуже швидко. Він підбіг до дверей із завісою з намистин і крикнув щось своєю мовою. Йому відповів жіночий голос. Потім Чин повернувся і війшов до вальшивого гардеробу, хоча, судячи з його комплектації, це здавалось неможливим. Він віддав якісь розпорядження на тому боці. Потім я почув сильний скрип блоків і глухий шум. Зрозумів, що вони піднімають драбину через люк. Тим часом моряки зв'язали мені руки за спиною, міцною мотузкою. Знову з'явився Чин. «Що трапилось?» – запитав Паульсен. «У нас несподівані гості. Внизу поліція». Побачив вже, що капітан здригнувся, китаєць додав. «Сидіть спокійно. Стигнете змитись. Тут ви у безпеці. Вони вже якось приходили, але нічого не знайшли. За кілька хвилин усе буде скінчено». Сюди вони пройти не зможуть, оскільки вхід у таверну знаходиться в іншому провулку. Їм і на думку не спаде, що ми можемо знаходитись на горі. Ні, до нас вони не дістануться. Мені не подобається, що вони знизу. Нервово промовив Паульсен і засовував ногами, ніби підлога під ним раптом стала розпеченою. Немає жодних причин для знепокоєння. Зазвичай люди не цікавляться стелею, коли входять у таверну. Поліція не є винятком. Година. Година мала вже пройти. Чин з недбалістю вказав на шафу. Помістіть його туди, нехай повисить разом із іншим, допоки не піде поліція. А потім відвезти їх обох у авто разом із пакунками. Достатньо засунути їх у мішок. Китаєць наблизився до мене і глянув у обличчя. Цей ще не спить, але лишилось небагато. Залишилася зовсім маленька іскра життя, яка незабаром згасне. Ось так. Чинна повним повітрям пухкі щоки і дмухнув мені в обличчя. Потім його обличчя почало віддалятися від мене. Але незрозуміло було, хто рухався – він чи я. «Зрештою, це легкий спосіб померти!» – почув я голос китайця. Все розпливалось перед моїми очима, але свідомість не залишала повністю. Я розумів, що мене несуть до шафи, просувають мотузку під пахви, заштовгують у нішу і кріплять мотузок у мене над головою. Я був підвіжений у гардеробі, і мої босі ноги бовтались у повітрі. Потім стало темно, і в очах згасло навіть те червоне світло, яке проникало крізь опущені повіки. Я почув, як зачинилися дверцята, і повернувся ключ. Потім настала тиша і спокій. Зникли хвилювання та тривога. Пішло безповоротне моє кохання. Немає поліцейських і немає чого боятись. Ніхто мене не ловить і я нічого не хочу. Розум поринув у сутінки, потім майже відразу ж настала ніч. Не та ніч, звичайна, яка слідує за світловим днем, а ніч – небуття. Я вже не відчував і тіла, що висіла на пахвах. Але я висів вертикально, а мені чомусь хотілося спати у нормальному, горизонтальному положенні. Спробував кілька разів витягнутись, але нічого не вийшло бо ноги не знаходили опори. Я почув голоси, що долинали із зовні шафи. «Зараз ідемо. Ще хвилину». Я вам казав, я не знаю, якась вулична жінка послала нас із таверни сюди. Мабуть, хотіла помститись. Тепер її заарештують за наклеп. Я не знав, що відбувається, і, правду кажучи, мене це не турбувало». Ну так, вони ж все ж таки підуть. Я зробив знову спробу нахилитись уперед, наскільки це можливо, але щось заважало. Тоді зібрав усі свої сили, які в мене залишились, і спробував хитнутись вперед. Вдалося притулити голову до зачинених дверцят шафи. Не знаю, скільки насправді важить голова, але моя здавалася важча за тонну. Іноді так буває, що достатньо єдиної краплі, щоб переповнити чашу. Нарешті я почав засинати. Відчув, що падаю кудись униз головою. Мабуть, це був тяжкий сон. Раптом я почув, як хтось кричить. «Дивіться, ідіть сюди!» Остання іскра свідомості зникла із м'яким шумом, що прийшов ззовні. Мабуть, це був гуркіт грому, від якого здригнувся будинок, але я його вже не чув, бо знову провалився в сон Тепер я лежав, витягнувшись на всю довжину, в дуже приємному положенні, щоб не прокидатись Я не знав, що це сон чи смерть, але навіть якщо це смерть, вона була дуже приємною штукою